och jag tänkte börja programmet med EU-valet. Det är så att en av våra lyssnare har sänt mig en artikel ur Aftonbladet från den 2 januari. Det är på debattsidorna och det är Kurd och Baxi som kallas författare och samhällsdebattör som får bry sig. Det är nästan ett helt uppslag men då utgörs hälften av en stor bild på Jimmy Åkesson och Rickard Jonshoff. Och bilden är tagen vid något av våra större partimöten. Inlägget har rubriken Vilka får åka till Bryssel? Jag tar ingressen, den tycker jag är intressant. Det är större chans att Sverigedemokraterna får en representant i EU-parlamentet än att en svensk svartskalle får det. Vad som smärtar mig mest är att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som ägnar många retoriska tal åt mångfald, inte har en enda som person på valbar plats på sina nomineringslistor skriver Kurdo Kurdobaxi. Han noterar att vad han kallar främlingsfientliga partier får allt större stöd i flera länder i Europa och nämner också framgången för ett som man kallar intolerant parti som fick över 5% i det senaste finska valet. Han noterar två vad han kallar oroande faktum. Det ena är att endast Moderaterna har annorlunda namn på valbar plats men att det är europeiska damer som man kallar det. Han nämner att Carl Bilds fru återfinns på plats tre- och undrar, vad beror det på? Det andra oroande faktumet gäller oss. Han räknar bort gynnelistan- och menar att då Sverige drabbas av finanskris och lågkonjunktur- så är risken att ett främlingsfientligt missnöjesparti- erövrar minst ett mandat i EU-valet. Gigantisk, skriver han. Baxi skriver att risken- –finns att SD vinner Svensk svenskt eu SD har nämligen en oroväckande medvind just nu– –såväl i medierna som i opinionsmätningarna. Och jag vill här påpeka, och det kommer vi upprepa ända fram till valet– –att det är viktigt att vi som eh, jobbar för partiet– –att vi alla hjälps åt för att få våra sympatisörer– –att verkligen ta sig till vallokalen i juni– –även om man är negativ till EU– han noterar att riksmedierna, enligt vissa experter, har inlett en normaliseringsprocess av SD. Och det tycker jag i så fall vore på tiden, även om man inte skulle ha påstått så verkligen i fallet. Baxi noterar att för att få ett mandat i parlamentet så kan det räcka med de 4% vi har i opinionsmätningarna. Men jag skulle nog gärna se att vi får ytterligare minst några tiondelar för att vi ska vara helt säkra. Han uppger att det som grämer honom mest är att de etablerade partierna Samarbetar med SD på lokal nivå och det tycker väl jag är ett överdrivet påstående men där vi har vågmästare läge så måste självfallet de andra partierna ta hänsyn till oss. Han noterar också att Reinfeldt vägrar utesluta SD ur en koalition år 2010 och den texten är utdragen och noterar med större text i den här debattartikeln. Och jag har flera gånger tidigare kommenterat det här så att jag, jag gör inte det den här gången. Uh, Kurde påstår att om SD inte lyckas erövra ett mandat i EU-valet kommer partiers vilja att sjunka inför riksdagsvalet 2010. Jag skulle snarare vilja uttrycka det som att en valframgång för Sverigedemokraterna i EU-valet skulle underlätta arbetet för framgång i riksdagsvalet nästa år. Jag har väl medveten om att röstkolket bland våra sympatisörer i tidigare EU-val säkerligen har varit större än för riksdagspartierna man menar att för att hindra SD från att få representation i riksdagen eller EU-parlamentet bör riksdagspartierna sluta samarbeta med Sverigedemokraterna och placera svartskallar på sina listor. För att internationellt markera att Sverige inte accepterar främlingsfientlighet. Jag för min del tror snarare att det skulle gynna vårt parti i valen eftersom fler än som idag skulle rösta på oss –säkert tycker att fjäsket för det främmande börjar bli allt för tungt. Bax avslutar med att den nuvarande regeringen med integrationsministern i spetsen– –bör bekämpa Sverigedemokraterna med alla demokratiska medel som står till bryts. Det är en intressant uppmaning tycker jag. Han kan väl knappast vara omedveten om de odemokratiska medel som används mot SD som parti– –och mot enskilda representanter för vårt parti– som riksdagspartierna aktivt eller passivt stöder. I anslutning till artikeln finns en fråga till läsarna. Har han rätt? Hyckla partierna när de hyllar det mångkulturella samhället? Läsarna kunde internetrösta på aftonbladet.se och resultatet publicerades på följande dag. Ja, resultatet blev inte oväntat att de flesta tyckte att han har rätt. Så är men jag, men utslaget blev väldigt tydligt. 85,9% svarade ja på frågan. Hycklar partierna när de hyllade mångkulturella samhället? Och då blev det bara 14,1% kvar då som svarade nej. Jag tar åter Aftonbladet den 3 januari. I Politik i veckan med Lena Melin skrivs så här. Titta i småkulan. Så här blir 2009. Klimatet, EU och den ekonomiska krisen. Det blir 2009 års hetaste frågor, plus de som vi ännu inte har en aning om. Hon tar upp 10 punkter och jag ska läsa nummer tre. EU-valet. För första gången i Sveriges 14 år som medlem i EU blir valet till Europaparlamentet i juni en uppvärmningsmatch för riksdagsvalet året därpå. Frågan alla undrar över. Kommer Sverigedemokraterna in eller inte, skriver hon. Och därmed så tycker jag att det är dags för en pausmelodi. Och jag har valt Ove Törnqvist med melodin Loppan. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Vi har tidigare här i Radio SD presenterat vår valsedel till Europaparlamentsvalet. Och vår första kandidat Sven-Olof Sällström från Östersund. Andra namnet är Katarina Bengtsdotter från Järfälla. Hon presenteras i sd Stockholms special. Och jag tar mer om den lite senare. Tredje namn på listan är Per Arne Wahlberg. Och på SD Kurirens hemsida www.sdkuriren.se finns en intervju med honom publicerad. Och den inleds med en bild av honom. Per Arne Wahlberg, tredje namn på partiets lista i valet till Europaparlamentet den 7 juni. Per-Arne Wahlberg, Sverigedemokrat från Tranos kommun, var den som fick flest röster i det rådgivande provval som hölls inom partiet inför fastställandet av kandidatlistan till Europaparlamentsvalet. Nedan följer en intervju med honom. Hej, grattis till vinsten i medlemsomröstningen till Europaparlamentsvallistan. Hur känns det? Det var en glad överraskning om än något oväntat att jag vann medlemmarnas förtroende i medlemsomröstningen. Vem är du tänker nog en del? Vill du beskriva dig? Mitt namn, Per-Arne Wallberg. Jag är 60 år, enkel bondgrav från Uppland i en barnaskara på fem barn. Sammanboende och gift med Kristina sedan 35 år. Jag bor mellan Gränna och Tranås i norra Småland. Jag har en dotter som är internationell civilekonom boende i Melbourne, Australien. Jag är utbildad till skogvaktare och har sedan vidareutbildat mig till skogsmästare. Jag har jobbat som distriktschef för flera stora skogsbolag i cirka 15 år. Därefter som egenföretagare inom lantbruk och sågverksdrift. Jag har även verkat som skogskonsult med ekonomisk inriktning med fastighetsvärdering som specialitet. För många medlemmar är jag kanske obekant. Jag kandiderade till kommunfullmäktige i Tranås, Jönköpingslen 2006. Och sitter idag i både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen sen 2007- jag är ordförande för kommunföreningen Höglandet, omfattande Tranås, Aneby, Eksjö, Vetlanda, Nesjö och Sävsjö kommuner. Det är en förening som fungerar mycket bra. Jag har sedan valet deltagit på kommunkonferenser samt på riksårsmöten. Socialdemokraterna har varit mitt parti sedan år 2000. Jag och min hustru gillar folk som står med båda fötterna på jorden och med enkla och sunda idéer om hur Sverige borde styras utan att kallas vare sig det ena eller det andra. Vad är du för politisk bakgrund? I tidigare val har både jag själv och min fru Kristina röstat på Moderaterna även om vi inte gillat allt deras politik. Min frus familj har sympatier samt uppdrag för Kristdemokraterna i Tranås kommun. Jag har alltid tyckt, om, tyckt att de gamla partierna, vart och ett, har något som är bra inom politiken. Men det först när jag kom i kontakt med Sverigedemokraterna som på lätten föll ner. Trots detta ansåg jag att det var meningslöst att bli politiskt aktiv. Vad fick det att ändra dig och bli politiskt aktiv? En tragisk händelse inträffade hösten 2003. Vår son Martin, ammunition som inröjare vid den svenska Kosovo-bataljonen, under mycket märkliga omständigheter. Det är mycket lätt att hänge sig åt depression och bitterhet efter en sådan händelse. Starka krafter kommer i sån situation i omlopp. Mitt sätt att bearbeta situationen blev att försöka använda kraften till att försöka påverka livet positivt genom att bli politiker istället för att sitta hemma och tycka att livet var meningslöst och beklaga något jag inte kunde göra något åt en positiv sak som hände i somras i samband med Adelöfs marknad en marknad som har anord tillbaks till 1734 var att Tranås tidning presenterade sin årliga väljarbarometer i vilken Sverigedemokraterna fick 10% i min hemtrakt det var en fantastisk ökning sen valet hur ser din satsning ut inför EP-valet? Mitt arbete med sågverk och lantbruk är under avveckling. Så jag kommer ge partiet all min tid i valrörelsen och förhoppningsvis även tiden därefter. Vilka frågor är dina hjärtefrågor? EU handlar till stor del om bristen på demokrati och överflyttandet av makt från Sverige till Bryssel. Det är något jag vill sätta stopp för. Inom frågor som gäller jakt och skog ser vi hur beslut flyttas från närområdet. Givetvis fattas bäst beslut på lägsta nivå, oavsett om det sen gäller jakt eller politiska frågor. Jag vill att vi ska ta ställning för bland annat jakt på varg. Nu när den svenska vargstammen överstiger, det av riksdag och regering beslutade antalet vargar, alltså 200 stycken och cirka 20 föryngringar per år. Det är ett beslut taget 2001. En frysning av tillståndet skulle därefter ske under en treårsperiod. Naturvårdsverket tillsatte då en ny utredning istället för att agera kraftfullt. Sen är också invandringsfrågan viktigare än någonsin, speciellt i tider av lågkonjunktur. Sverige borde använda sunt förnuft i invandringsfrågan på samma sätt som Danmark och Finland gör. avslutar alltså Per Ane Wahlberg. Innan vi lämnar EU då ska jag ta lite om kronan och euron. Kronan har ju försvagats en del sedan finanskrisen började och en del euroanhängare passar ju på tillfället och hädrar att det skulle vara bättre för Sverige att övergå till euro eftersom kronan är en liten valuta. Jag kan själv hålla med om att det finns en del praktiska fördelar med euron men jag anser att den handlingsfrihet en egen valuta medför för Sverige är av större betydelse. Idén i mitten av december förra året kunde man läsa under rubriken Fler svenskar vill ha euron. Man hänvisar till opinionsmätning gjord av Statistiska centralbyrån huvudsakligen i november. Rubriken är missvisande eftersom nejsidan fortfarande leder klart med 47% och 38% resterande 15% vill ej ställning. I veckan läste jag i Metro att den svenska kronan hade förlorat ungefär lika mycket mot den danska kronan en valuta som är ännu mindre än den svenska som mot euron. Så där faller ju det argumentet. Jag noterar att man i Höganäs kommun har beslutat att införa euro som parallellvaluta. Det framgick av ett P-inslag inte så länge sedan. Där en moderat politiker framförde åsikten att det skulle vara väldigt bra för turismen. Det skulle bli lättare för tyska turister om de kunde använda sin egen valuta. Och det skulle öka turismen till Höganes. För egen del så tror jag att det är helt andra faktorer som avgör var man turistar. Det här med valutan har nog bara marginell inverkan. Och själv så tycker jag att det är faktiskt en del av turistandet. Att man då har andra pengar än de man är van att röra sig med i Sverige. För det är nog mest för att göra sig märkvärdiga som politikerna i Höganäs har tagit det här steget. I programmet kom också en representant för Haparanda till tals- och menar att de faktiskt var först med att acceptera euron lokalt. Men där är ju gränshandeln med Finland omfattande och därför inte så konstigt att man handlar även med euron. Ja, när det gäller den här höganästpolitiken så retar han mig på att han hela tiden envisades med om tala om euro. Trots att rapporten höll fast vid euro som ju ska heta på svenska. Nu hörde till saken att även jag mellanåt kommer på mig att säga euro. Men så länge jag inte kallar Europa för Europa så får jag väl stå ut med det. Men nog om det här och dags för ytterligare en melodi av Ove Törnqvist. Nu är det Sven Ingvars som framför ett litet rött paket. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Ja, ni hörde ju att det där var ju inte alls Sven Ingvars utan det var ju Lasse Stefans. Så det blev lite tekniskt missöde här. Och Ingvars får komma in i nästa musikpaus Jag har plockat fram vår partiledares veckobrev för vecka 1 2009 Dessa veckobrev har alla rubriken Åkesson om Och sedan kommer olika underrubriker Veckobreven hittar man på partiets hemsida www.sverdemokraterna.se Men det mesta i nyhetsväg hittar man på Estekurins hemsida Där man kan ta ut svängarna lite mer än på partiets officiella hemsida från partiensidan kommer man till kuriden genom att klicka på den bild av tidningen som finns högt upp till höger. Man kan prenumerera på dessa veckobrev till sin e-postadress om man har en sån eller varför inte till någon annan man har tillgång till. Själv har jag ingen egen internetuppkoppling utan det sköter jag hos min son och så länge han inte klagar för allt för teta besök så fortsätter jag. Jag noterar nu att antalet prenumeranter på veckobreven är uppe i över 7000. Det ska bli spännande att följa utvecklingen fram till valet nästa år. Åkerssons första rubrik är tillbaka efter helgerna. Där kan man konstatera att han, som de flesta andra dessa tider, tagit vara på ledigheten genom att besöka släkt och vänner samt att titta på tv, något som kanske inte hinns med i den intensiva vardagen. Han avslutar på det här sättet. Kommande vecka ska jag följa med vårt växande ungdomsförbund på konferens. Vilka jag verkligen ser fram emot. Det känns dock lite sorgligt att lämna hembygden just nu. När vi äntligen fått lite snö. Jo, det ligger faktiskt några millimeter på marken. Precis så mycket att det ser ut som en riktig vinter. Och just det, kring jul fick jag dessutom besök av SDTV. Som gjort ett 40-minuters reportage för partihemsidan. Det är ganska snällt och mysigt reportage, skriver... Jimmy och eh, om man går in på sida så kan man tydligen se det här reportaget om man klickar på rätt bild. Så går jag över till rubriken Utrikespolitiskt mörker där Åkesson skriver så här. Om det varit lugnt här hemma så har det varit desto livligare i vida världen i synnerhet i Mellanöstern. Det som nu sker efter ett halvårs vapenvila är oerhört nedslående. Även sådana här skeenden får en inrikespolitisk dimension. Jag kan inte låta bli att fundera över de så kallade svenskar som sitter fast i krigsområdet. Man får väl utgå från att det inte handlar om några charterturister- utan i första hand om människor som kommer som flyktingar till Sverige- men som av någon anledning åkt tillbaka. Varför? Vad gör de där? Hur fick de flyktingstatus i Sverige om de bevisligen inte haft något emot att åka tillbaka? Hur blev det svenska medborgare? Hur många av dem uppbär försörjningsstöd i Sverige? I så fall ska de väl stå till arbetsmarknadens förfogande. Har de kopplingar till Hamas eller andra palestinska terrorgrupper? Frågorna är många. Jag tar med friheten att ställa dem. Jag ser det som mycket anmärkningsvärt att i varje liknande situation dyker upp ett antal svenskar, i det här fallet drygt 30 stycken, som begär UDs hjälp för att ta sig hem. Missförstår mig inte. Jag lider naturligtvis med de människor som hamnat mitt i brinnande krig. Det jag vänder mig emot är att vårt slappa system har skapat svängdörrar vid gränsen. Där människor från världens alla hörn kan passera in och ut lite som de vill. Med svenska pass. Så kan vi inte ha det. Och Jimmy behandlar givetvis situationen i Gaza. Och personligen kan jag väl helt enkelt konstatera att Sverige inte har någon som helst möjlighet att påverka konflikten. Utan det ligger helt i USAs och de närliggande staternas händer. Självfallet tycker jag att vi ska bidra till att lindra lidandet genom humanitära insatser. Men det bestannar vi det. Ja, här i landet så kommer säkert flyktingkramarna att ha tillfället i akt att driva på för att öka antalet palestinier som kommer att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Vi får hoppas att de som hanterar frågan kan stå emot och även offentligt kan stå för att hjälp på plats, i det här fallet i Gaza- är kostnadseffektivt. Jag har personligen mycket svårt att förstå varför Israel tog steget fullt ut genom att invadera Gaza och inte led sig nöja med den kraftfulla inledningen i den aktuella situationen. Det var säkert tillräckligt för att majoriteten av Gazas befolkning skulle komma till klarhet att Hamas inte är rätt verkligt bättre liv för palestinierna. Erfarenheten från den senaste invasionen i Libanon där enda varaktiga resultatet blev att Hisbolla, en annan terrororganisation, stärktes. Borde avskräckta från liknande insats i söder. Dessutom så tror jag att för varje Hamas-terrorist man eliminerar skapar man minst två nya genom att gå fram på ett sånt här sätt som man gör i Gaza. Här är det bara piska. Det kanske vore lämpligt att någon gång prova på att komma med någon morot. Kanske genom att vara lite mer tillmötesgående mot Hamas interna fiender på Västbanken. Palestina-problematiken är ju en fråga som sysselsatt världens toppolitiker under 60 år utan att en lösning kommit närmare. Sverigedemokraterna hävdar varje folks rätt till eget land. Det kan vara allt från självständighet till kulturell och språklig autonomi. Landets eller områdets gränser, vill jag hävda, bör vara beroende av såväl historien som den politiska verkligheten. När det gäller palestinakonflikten har SD ingen anledning att utöver rätten för såväl Israel och palestin i ett eget land överhuvudtaget har några synpunkter. Vi arbetar politiskt för Sverige och det svenska folket. Däremot bör alla medlemmar och sympatisörer ha rätt till sin egen uppfattning och vad som är rätt och fel i denna fråga utan att partiet därför behöver komma fram till någon officiell ståndpunkt. Ja, Åkesson använder i sitt inlägg uttrycket så kallade svenskar jag instämmer och tycker själv det är olämpligt att inte skilja på begreppen svensk och svensk medborgare. Men det är ju bara ett utslag av medias desinformation i mångkulturismens anda. Utöver dessa grupper så finns ju här i landet människor som inte är varken svenskar eller svenska medborgare. Och jag brukar kalla dem utlänningar. Många svenska medborgare ser sig inte som svenskar. Det kan vara personer ur våra nationella minoriteter eller invandrare. Varför ska vi då framhärda och kalla dem svenskar? Ett aktuellt exempel på desinformation är då man kunde läsa att en svensk i 45 års ålder satt gripen i Uganda misstänkt för att ha lurat somalska flyktingar i landet att han skulle ordna uppehållstillstånd till dem i Europa och säkert i Sverige kan man förmoda. I DM framgick inte att mannen hade rötter i Somalia utan endast att han var hemmahörande i Mellansverige. Rötter i Somalia kunde man däremot läsa i Metro men så långt fram i texten att de flesta säkert tagit sig vidare i tidningen. För att kompensera avslöjandet så hade Metro en fet rubrik svensk fast i Uganda. och med lite mindre stil mannen riskerar sju års fängelse misstänkt för människosmuggling. Sju år i fängelse det är skillnad det, jämfört med vad vårt tandlösa rättsväsende presterar. Det här med att kalla personer med utländsk bakgrund som blivit svenska medborgare för svenskar är ju ett känt trick för att dölja överrepresentationen när det gäller både kriminalitet och beläggning på våra fängelser. Ja, därmed så ska vi väl göra ett nytt försök och höra Sven Ingvars med Ove Törnkvitts melodi Ett litet rött paket. Ja, så åter till veckobrevet. Under rubriken Inrikes politisk lugn skriver Åkesson så här. Av naturliga skäl finns det inte så mycket inrikespolitik att kommentera den här veckan. KDs utspel om pensionsåldern, som väl egentligen kom redan förra veckan, är det enda av större dignitet jag kan komma på. Och det var väl egentligen inte särskilt spännande det heller, men i brist på annat så. Rätt att jobba till 72, rätt till deltid vid 61. Visst är det så att hur gamla vi är rent fysiskt skiljer sig mellan olika individer. Efter ett långt yrkesliv finns det för oss de som är rejält trötta vid 61 års ålder. Men det finns också de som är hur pigga som helst efter 70. Jag kan därför tycka att det är rimligt att höja den övre åldersgränsen något. Men varför just 72? Det är trots allt en tämligen dramatisk höjning jämfört med dagens gräns på 67 år. Det finns också förstås problem med en sån förändring. Dels har vi arbetsgivarperspektivet utifrån vilket vi säkert kan få en del jobbiga och olyckliga situationer. Dels har vi en enskild perspektiv. Det får inte bli så att 70-åringar känner sig tvingade att arbeta trots att de vare sig vill eller borde. Med dagens eldssituation ser jag den risken som överhängande. Och hur är det med risken för utträngning av unga? Ungdomsarbetslösheten i Sverige är väldigt hög. Ett sånt här förslag riskerar att förvärra den situationen ytterligare. Överlag menar jag att äldre är en fantastisk resurs som vi i Sverige är dåliga på att utnyttja. I denna grupp finns massor av erfarenhet och kompetens som kan vara till stor nytta för såväl samhälle som näringsliv. Även efter det att en person fyllt pensionär. Det är något vi måste bli bättre på att tillvarata av. Det är också så att vi svenskar blir äldre och det finns en risk för viss arbetskraftsbrist inom överskådlig tid. Då är det enligt min uppfattning bättre att de äldre som kan och vill jobba ska få rätt att göra det istället för att vi importerar arbetskraft från andra delar av världen och därmed förvärrar problemen på lång sikt. Ja, här kan jag väl bara kommentera att med tanke på att pensionerna av många uppfattas som väl knappa så behövs kanske en förstärkning med någon slags arbetsinkomst. Å andra sidan kan man inte komma ifrån svårigheter när det gäller att hitta arbetstider och arbetsuppgifter som passar så såväl arbetsgivare som pensionären. Men en möjlighet till nedtrappning av arbetstiden under en tidsperiod kan säkert gynna alla. Ja, partistyrelsen har publicerat ett uttalande angående datalagringslagen på partiets hemsida. Och det lyder så här. Sverigedemokraternas partistyrelse säger nej till datalagringslagen. Regeringen väntas nästa år klubba igenom en ny lag, omnämnd datalagringslagen. Vars syfte är att systematiskt insamla uppgifter om vilka som ringer till vem när och var för att på så vis underlätta brottsutredning. Lagen innebär också att alla SMS-meddelanden och mobilsamtal med avsändare på datum, tid, avsändare och mottagare ska registreras, samt att även uppgifter om internetanvändare på motsvarande sätt ska sparas. Sverigedemokraternas partistyrelse behandlade frågan vid sitt senaste sammanträde och kommenterar lagförslaget i ett gemensamt uttalande. Datalagens lagens syfte är att ta fram ett ökat underlag för brottsbekämpning. Den lagningsskyldighet som blir fallet med denna lag innebär dock att trafikuppgifter som praktiskt taget berör landets samtliga medborgare kommer att finnas lagrade för att upp till viss tid kunna användas av myndigheterna. Sverigedemokraterna är inte helt negativa till att ge rättsväsendet ökade befogenheter på brottsbekämpningsområdet. Däremot anser vi att stärkta befogenheter på området måste hanteras med stor varsamhet i första hand riktas mot misstänkta brottslingar Med en konstant bevakning av hela befolkningen av detta slag befarar vi att brottslingarna blir svårare att fånga då de garanterat vet om att de är bevakade och därmed söker nya vägar för att planera sin verksamhet Hela förslagets syfte riskerar därmed att bli kontraproduktivt Att det dessutom finns en överhängande risk att uppgifterna av ovaksamhet eller uppsåtliga handlingar hamnar i fel händer och därmed får en spridning till andra ändamål än de tänkta gör förstås inte lagförslaget bättre. Sverigedemokraternas partistyrelse säger därför nej till datalagringslagen. Jag har egentligen ingen egen kommentar till det här. Mer än att när det gäller brottsbekämpning så kan kanske ett utbyggt en avregister vara av betydligt större värde. På Esterkryls hemsida har jag också hittat en kort notis från Landskrona. Då så här. Estilandskrona tar strid för bättre svenska kunskaper. Sverigedemokraternas fullmäktige grupp i landskrona har lagt ännu en motion. Man tar fasta på att det är nu definitivt är dags att komma igång att arbeta med att integrera de många landskronabol som lever utanför skap. Ett självklart steg i detta arbete är att avskaffa modersmålstödet i skolorna som är den konkreta åtgärd som motionen yrkar på. Ett överdrivet betonande av den roll invandrars gamla språk kan spela i det svenska samhället leder bara till segregation och en ännu mer extrem mångkulturism. Resurserna bör ställas om så att det istället kan gå till att förstärka undervisningen i svenska. Och Här kan jag nämna att vi i Huddinge vid två tillfällen i budgetbehandlingen yrkat på minskning av stödet till modersmålsundervisningen. Eftersom vi då tycker att det är familjen, släkten och invandrarföreningens angelägenhet i första hand och inte kommunens. Men resultatet till fullmäktige, det är ordentliga påhopp på mig då. Och jag är faktiskt lite kluven här. Det skulle kanske underlätta återflyttning om de fick modersmålsundervisning i skolan. Men trots oss allt överväger nog behovet av svenska språket. Och jag har själv i verkligheten stött på ett fall med två bröder i 15-16 års åldern. Som trots att de är födda i Sverige. Har gått skola i här, och här i Sverige då. Under kanske 7-8 år. De kunde knappt göra sig förstådda på svenska. Så illa kan det vara. Också på SD Kyréns hemsida så noterar jag en artikel med rubriken. Regeringspartier vill ta Guantanamo-fångar till Sverige. Och det står så här då lite kort. Inom två år väntas den... Berömda Guantanamo-basen avvecklas, jag skulle säga beryktade snarare. Tre allianspartier meddelar nu att de är beredda att ge fångar från Guantanamo en fristad i Sverige. Avvecklingen av basen välkomnas av svenska partier som också säger sig vara villiga att ge fångarna en fristad i Sverige. Bland annat Folkpartiets Birgitta Olsson menar att det är en självklarhet att Sverige ska ta emot de misstänkta terroristfångarna. Sentepartiet, Särstin Lundgren menar att Sverige inte kan svära sig fria från ansvar. Och Kristdemokraternas Al Svensson säger att det borde vara en ren bagatell att lösa inom EU. Och när det gäller det här så har jag också fått en artikel från Svenska Dagbladet där det framgår att de politiker som nämns är ledande borgerliga politiker i utrikesutskottet som livligt påhejas av Kalle Larsson, ökänd från Vänsterpartiet. Moderaterna tycks, tycker dock att frågan är för tidigt väckt, det måste man väl ändå i att namn nämna. Att det är en viktig fråga för våra sympatisörer bevisas av att till artikeln i Stekuriden så har redan publicerats ett 30tal kommentarer. Och jag tänkte med viss återhållsamhet då citera en del av kommentarerna. Men jag nöjer mig med till då med en enda och den är från Stefan K. Han skriver så här. Det finns 192 medlemsstater i FN. 191 om man räknar bort USA som jag tror är uteslutet som fristad. Förlåt min svordom, men varför hela helvete ska just Sverige ta emot dessa personer? Varför är det en självklarhet att vi ska ta emot dem? Och vad menas med att vi inte kan svara oss fria från ansvar? Varför ska detta lilla land med sina nio miljoner invånare uppe i norra Europa jämt ta ansvar för världens problem? Visa oss duktiga och hela tiden framstå som världsamvetet. Dessa personer som sitter på Guantanamo har väl egna hemländer och det är väl inte en självklarhet att det är dit de ska skickas. Om man någon gång har tvekat... Så finns det numera inget tvivel om att SD får min röst 2010. Ja, då tänkte jag att vi skulle ta ytterligare en melodi här. Och det är en som heter Petter och Frida. Och det är alltså med Lille Gerhard, eller Little Gerhard som man hette på den tiden när han spelade in den här. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Vi har tidigare behandlat det här specialnummer för Stockholm som SD-kryen har givit ut. Och det numret kommer att skickas ut till alla medlemmar i Stockholms län tillsammans med kallelserna till våra båda distriktsårsmöten. Så det dröjer ännu en tid innan ni får den. Skulle det vara så att du som lyssnar inte är medlem så kan numret beställas genom att skriva till Radio SD, Arnold Boström, Box 20085. 104 60 Stockholm eller e-post arnoldbostrom Jag vill också passa på att påminna alla medlemmar som ännu inte skickat in medlemsenketen att göra det snarast. Jag tycker det ska vara mycket intressant att få reda på vad våra medlemmar verkligen tycker i olika frågor. Ja, om ni har synpunkter eller kommentarer till programmen, vill ni bidra till raden ekonomiskt eller varför inte med någon text så kan ni kontakta mig. Och jag tar adressen igen. Radio SD, Arnold Boström, Box 20085 104 60 Stockholm. E-posten är arnold.bostrom, Jag har fått en hel del önskemål om mer folkmusik i våra program. Så därför tänkte jag avsluta med några låtar från en CD som faktiskt heter Svensk Folkmusik. Tack ska ni ha för idag och hej!